із лабораторії біоенергетики. У Лаврських печерах лежала підробка мощей, виготовлена з воску, як експонати славнозвісного лондонського музею Мадам Тюсо. Хазарське золото і срібло із собору Святого Федора ніяких підтверджень не потребувало. Так само, як пергаменті книги, сувора довнина яких була тисячократно дорожча, за всі коштовні обкладинки пізніших часів. Хазарсько-єврейське золото великого князя Мстислава, книги, може, із бібліотеки самого Ярослава Мудрого, хто тепер їм складе ціну і в які інвентарні списки доведеться їх заносити. А ще ж ложе великого князя Володимира із таєвничими дзеркалами сірійських майстрів, що забрали секрети цього скла, до своїх могил У якого нафтового шейха Стоїть тепер у палацику це ложе І скільки мільйонів доларів Покладено у швейцарському банку На рахунок Ангеліни Богораз Від Ангеліни Лишилася тільки колекція Кредитних карточок І ангельський усміх Що золотим видивом Плаває десь у просторах Усміх краси, страждання І злочинності яке це все непросте, болісне і страшне. Аліну Будяк Оксана викликала на допит лише на третій день після подій в аеропорту. В темній тюремній робі, за великій для її щуплий статі, худа, зла, несамовита, дівчина ще з порога викрикнула, я заявляю протест, чому мене одягли в цю гедоту, я не ув'язнена, не було вироку суду, вимагаю свою одіж. Зніміть з неї наручники, звіліла конвойному Оксана, і залиште нас ось так. А тепер, звернулася вона до Аліни, проходьте сюди і сідайте. Всі ваші протести я відкидаю. Як на мене, то я б не тільки забрала вашу одіж, в кожній ниточці, якої ви могли заховати отруту, а й заліпила б вам рот скочем, як у американських тлерах, щоб ви нікого не могли вкусити своїми отруйними зубами і вигадала б якісь наперстки на всі ваші пальці, бо і під нігтями у вас може таїтися отрута. Обстригла б волосся, щоб не було ризику для всіх, хто вимушений контактувати з вами. Ого, оце зустріч! Тепер я розумію Ангеліну, яка не боялася нічого на світі, але вас боялася. Мабуть, передчувала. За наручники дякую. Вони згризли мені руки». «Повідрубувати твої руки», – подумала Оксана. «Повідрубувати? Але тоді ніхто не знатиме, що з ними робити, бо вони ж просякнуті отрутою». Голос вона сказала. «Давайте встановимо вашу особу». «Ніби ви вже її і так не встановили». «Цього вимагає закон. Отже, прізвище, ім'я по-батькові, рік і місце народження». «Попереджаю вас про відповідальність за неправдиві показання», і спробував ввести в оману слідство. Ось відповідні статті кодексу. Прошу ознайомитись. Що мені ваші кодекси, коли Ангеліна мертва? Це ж ви її вбили. Я? А хто це доведе? Довести це вже наша справа. Ви матимете змогу подивитися, як це відбувалося. Ми з вами переглянемо плівку в режимі «стоп» або «пауза». При арешті у вас вилучено 12 авторучок заряджених сильною діючою зміїною отрутою. Експертиза підтвердила це документально. Одним із свідчень того, що ви мали наперед задумані наміри користатися цими знаряддями вбивства, є факт пристосування вами верхньої кишені джинсової куртки. Ви до цього докопалися. А може я хотіла хизуватися цілою батареєю авторучок, за прикладом народного депутата Роя Медведєва? який показував з телевізійного екрана усьому світові, що в нього є в запасі ручка на кожного кремлівського геронтократа, щоб описати його з ніг до голови. «Я не маю наміру розпочинати дискусії на цю тему», – втомлено мовила Оксана. «У нас з вами попереду надто довга розмова». «Довга розмова?» «Так, про вбивство археолога Метельського», про отруєння екскаваторника Шрамка, про знищення військовослужбовця Гасанова, про усунення виконроба Софроненка. Аліна Зненацька кинула на стіл обидві руки